«Шановні дами, – сказав він, – я лише грубий матрос. Що я знаю про такі речі? Мені було надіслано три сумочки на вибір, і я хочу, щоб ви висловили про них думку експертів». Ми, звичайно, сказали, що з радістю йому допоможемо. І він запитав, чи ми не проти піднятися до їхньої кімнати, бо його дружина може повернутися щохвилини. І він не може гаяти час Тож ми пішли з ним Нагору Я ніколи не забуду Що сталося потім Мої пальці і зараз Тремтять Містер Сандерс відчинив двері до спальні І увімкнув світло Не знаю Хто з нас побачив Це першим Місіс Сандерс Лежала до лілиць На підлозі Мертва я підбігла до неї першою, на навколішки і помацала пульс, але марно. Її рука була вже холодною і закляклою. Біля її голови лежала панчоха, наповнена піском, зброя, якою їй було завдано смертельного удару. Містролуб – дурне створіння. Без перестанку скиглила біля дверей. Обхопивши руками голову, Сандер скрикнув. «Дружину моя, дружину!» – і кинувся до неї. Я не дозволила йому доторкнутися до тіла, бо я була певна у ту мить, що це він її вбив, і, можливо, він помітив на ній щось таке, що хотів би прибрати чи заховати. «Ні до чого не слід торкатися!» – сказала я. «Візьміть себе в руки, містере Сандерс! Містролоб, йдіть униз і приведіть директора!» Я стояла там навколішках біля тіла. Я не хотіла залишати Сандерса наодинці з ним. А проте мусила визнати, що якщо цей чоловік грав, то грав він чудово. Він здавався розгубленим, приголомшеним і до божевілля переляканим. Директор прийшов відразу. Він швидко оглянув кімнату, потім виставив усіх нас за двері, а двері замкнув на ключ, який забрав з собою потім пішов до себе і зателефонував у поліцію. Здавалося, минули століття, поки вони прийшли. Згодом ми довідалися, що телефонна лінія була несправна. Директор мусив послати людину на поліційну дільницю, а Гідро розташований далеко за містом, на краю зарослого вереском болота». І протягом усього того часу нам доводилося терпіти дурне базікання місіс Карпентер. Вона була просто щаслива, що її пророцтво, Бог любить трійцю, справдилося так швидко. Сандерс, я чула, вийшов у сад і блукав там туди-сюди, стискаючи долонями голову, стогнучи та демонструючи всі ознаки невтішного горя». Але зрештою поліція з'явилася. Вони пішли на гору з директором і містером Сандерсом. Згодом покликали і мене. Я піднялася на гору. Інспектор був у їхній кімнаті. Він сидів за столом і писав. Він здавався чоловіком розумним і мені сподобався. «Міс Джейн Марпл?» – запитав він. «Так, це я». «Я так розумію, пані, що ви були присутні, коли знайшли тіло загиблої». Я підтвердила його слова і точно описала, як усе було. «Я думаю, бідолашний чоловік відчув справжню полегкість, знайшовши нарешті людину, здатну логічно відповідати на його запитання» бо перед тим йому довелося мати справу із Сандерсом та Емілією Тролоб, котра, як мені здається, була цілком деморалізована. А чого ще можна було сподіватися від цього дурного створіння? Пам'ятаю, як моя дорога матуся навчала мене, що шляхетна жінка повинна завжди панувати над собою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 Коли я закінчила, інспектор сказав, «Дякую вам, пані, а тепер я хотів би вас попросити ще раз поглянути на тіло, чи воно лежить у тій самій позі, у якій лежало, коли ви війшли до кімнати. Чи його ніхто не пересував?» Я сказала, що перешкодила Сандерсові зробити це, і інспектор схвально кивнув головою. «Схоже, цей джентльмен страшенно засмучений», – зауважив він. «А тож, схоже», – відповіла я. «Не думаю, що я зробила якийсь спеціальний наголос на слові «схоже», але інспектор подивився на мене проникливим поглядом. «Отже, ми можемо вважати, що тіло лежить у тій самій позі, у якій воно було знайдене», – запитав він. «Крім капелюшка?» «Так», – відповіла я. Інспектор пильно подивився на мене. «Крім капелюшка? Що ви маєте на увазі?» Я пояснила, що капелюшок був на голові бідолашної Гледіс, а тепер він лежить поруч із нею. Я, звичайно, подумала, що це зробила поліція. Проте інспектор категорично заперечив. «Нічого тут досі не рухали і ні до чого...» Не доторкалися? Інспектор стояв і дивився на бідолашне тіло, що лежало до лілиць на підлозі, зі спухмурнілим виразом обличчя. Гледіс була в тому одязі, в якому вона виходила на вулицю. У великому темно-червоному твідовому пальті із сірим хутряним коміром капелюшок дешева річ із червоного фетра лежав біля її голови. Інспектор стояв кілька хвилин мовчки з похмурим виглядом. Потім раптом йому прийшла в голову якась думка. «Чи випадково ви не пригадуєте, пані, були чи не були сережки в її вухах і чи вбита, зазвичай, носила сережки?» «На щастя, я маю звичку ретельно помічати такі деталі. Я пригадала, що під Самими крисами її капелюшка блищали перлини, хоч я тоді й не звернула на це особливої уваги. Тож я змогла відповісти ствердно на запитання інспектора. Тоді все стає зрозумілим. Шкатулку для прикрас цієї пані було витрушено, хоч там і не було нічого особливо цінного, як я розумію, а персні знято з її пальців. Певно, вбивця забув про сережки та прийшов їх забрати вже після того, як тіло було знайдено. Холоднокровний суб'єкт. Не може навіть... Він обвів поглядом кімнату і повільно проказав. Може, він навіть ховався тут, у кімнаті, весь цей час. Але я відкинула це припущення». Я сама, сказала я йому, зазирала під ліжко, а директор відчиняв дверцята шафи. Більше тут не було де сховатися чоловікові. Щоправда, комод для капелюхів у самій середині одежної шафи був замкнений, та поза як комод був низенький і поділений полицями, то ніхто причаїтися там би не зміг. Інспектор повільно кивав головою, поки я пояснювала йому все це. «Я схильний повірити вашому слову, пані», – сказав він. У такому разі, як я вже сказав раніше, він, певно, повернувся. Дуже холоднокровний суб'єкт. Але ж директор замкнув двері і забрав ключ із собою». Це нічого не означає. Грабіжник увійшов сюди через балкон і пожежну драбину. І дуже ймовірно, що ви застали його на гарячому. Він вислизнув із вікна, а коли ви пішли, повернувся і закінчив свою справу. «А ви певні, що то був грабіжник?» – спитала я. Він сухо мені відповів. «Але схоже, що то був таки він». Чи не так? І щось у його тоні задовольнило мене. Я відчула, що він не дуже серйозно сприймає містера Сандерса в ролі невтішного вдівця. І як бачите, я не приховую, що була тоді абсолютно опанована опінією, яку наші сусіди, французи, називають «ідеє фікс». Я знала, що цей чоловік Сандерс мав намір укоротити своїй дружині віку, і я, звісно, не могла повірити у можливість такого дивного і фантастичного збігу обставин. Моя думка про Сандерса була, і я в цьому ані трохи не сумніваюсь, абсолютно правильною і правдивою. Той чоловік був негідником. А хоч його лицемірні вияви горя Не обдурили мене і на мить Але я не могла забути І про те, як бездоганно Так мені тоді здалося Зіграв він свій приголомшений подив Він здавався мені тоді абсолютно природним Якщо ви розумієте, про що я кажу Я пам'ятаю, що після моєї розмови З інспектором мене охопило дивне відчуття Бо якщо Сандерс учинив цей жахливий злочин, то я не могла уявити собі жодної мислимої причини, навіщо йому було проникати у свою кімнату через пожежну драбину і виймати сережки з вух своєї дружини. Це був би вчинок дуже нерозважливий, а Сандерс був надзвичайно розважливим чоловіком. Саме тому він і здавався мені таким небезпечним. Міс Марпл обвела поглядом своїх слухачів. Ви, мабуть, розумієте, до чого я веду. У нашому світі відбувається так багато несподіваного. Я була така переконана. І це, думаю, засліпило мене. Результат розслідування став для мене справжнім шоком бо було доведено, поза всяким можливим сумнівом, що містер Сандерс не міг скоїти цього злочину. Здивоване зітхання вихопилося у місіс Бентрі. Міс Марпл обернулася до неї. «Я знаю, моя Люба, ви не цього чекали від мене, коли я почала розповідати свою історію. Це було також не те, чого чекала я сама». Але факти є фактами, і якщо вони доведуть, що ти помиляєшся, то мусиш із цим змиритися і розпочинати знову. Те, що містер Сандерс був убивцею у своєму серці, я знала, і ніщо не могло похитнути мене в цьому твердому переконанні. А тепер, я думаю, ви також захочете довідатися якими ж були реальні факти та реальні обставини, пов'язані з тією подією. Місіс Сандерс, як ви вже знаєте, провела другу половину дня, граючи в бридж зі своїми друзями, з родиною Мортімерів. Вона пішла від них приблизно о чверть на сьому. Від будинку її друзів до Гідро треба йти близько чверті Години. Менше, якби хтось дуже поспішав. Отже, вона прийшла десь о пів на сьому. Ніхто не бачив, як вона заходила, бо вона, певно, війшла крізь бічні двері і поквапилася прямо до своєї кімнати. Там вона перевдяглася. Жовто-брунатне пальто і спідниця, в яких вона ходила грати в брідж, висіли в стінній шафі і явно готувалася знову вийти, коли їй було завдано удару. Цілком можливо, сказали вони, що вона навіть не бачила, хто її вдарив. Торбинка з піском, я знаю, дуже ефективна зброя. Схоже було на те, що нападники ховалися в кімнаті, можливо, в одній із двох великих стінних шаф, у тій, якою вона не відчиняла. А тепер щодо пересувань містера Сандерса. Він вийшов, як я вже казала, десь о пів на шосту, або трохи пізніше. Він перебував у кількох крамницях – а десь о шостій годині зайшов до найбільшого на цих мінеральних водах готелю, де зустрів двох друзів, тих самих, із якими згодом повернувся до Гідро. Вони грали в більярд і, я думаю, пропустили разом чимало візки з содовою. Ці двоє чоловіків, їх звали Гічкок і Спендер, фактично не розлучалися з ним протягом усього часу, починаючи від шостої години. Вони прийшли разом із ним у Гідро, і він покинув їх лише для того, щоб підійти до мене та до мій стролоб. Було десь, як я вже вам казала, за чверть до сьомої, і в цей час його дружина, певно, вже була мертва. Мушу вам сказати, що я розмовляла з цими його двома друзями. Мені вони не сподобалися. Їх не можна було назвати ані приємними, ані шляхетними чоловіками. Але я не мала найменшого сумніву у тому, що вони говорили абсолютну правду, сказавши, що Сандерс весь той час перебував у їхньому товаристві. Потім з'ясувалася ще одна істотна деталь. Під час партії в Бридж місіс Сандерс Нібито покликали до телефону. Якийсь містер Літлворд хотів поговорити з нею. Вона здавалася збудженою і чимось дуже задоволеною. І відразу припустилась однієї чи двох серйозних помилок у грі. Вона пішла набагато раніше, аніж сподівалися Мортимери. Містера Сандерса запитали чи відомий йому ім'я Літлворд, як одного з друзів його дружини. Але він заявив, що вперше чує таке ім'я. Але особливо дивною здалася мені поведінка його дружини. Вона також нібито ніколи не чула імені Літлворд. А проте після тієї телефонної розмови вона повернулася до столу усміхнена і почервоніла. Тож, хоч би хто там їй телефонував, він не назвав свого справжнього імені. І це здавалося досить таки підозрілим, чи не так? Ось перед такою проблемою постало тоді розслідування. Що ж насправді було правдивим? Історія з грабіжником, яка здавалася все ж малоймовірною, чи альтернативна теорія, що місіс Сандерс наготувалася вийти і з кимось зустрітися? Чи цей хтось піднявся до її кімнати пожежною драбиною? Чи виникла між ними сварка, чи він підступно напав на неї? Міс Марпл замовкла. І яка ж правильна відповідь запитав сер Генрі. «Мені цікаво, чи хтось із вас її знайде?» «Я ніколи не вміла знаходити відповіді на важкі запитання», сказала місіс Бентрі. «Мені шкода, що Сандерс мав таке переконливе алібі. Але якщо воно задовольнило вас, то значить воно було добре». Джейн Геллір підвела свою пригарну голову і поставила запитання. «А чому?» запитала вона, комод із капелюшками був замкнений. «Яке розумне запитання ви поставили, моя Люба!» сказала міс Марпл, сяючи. Я сама його перед собою ставила, хоч пояснення було досить простим. Там лежали гаптовані пантофлі та кілька кишенькових хустинок, які бідолашна жінка вишивала, щоб подарувати їх своєму чоловікові наріздво». Тому вона і замкнула комод. Ключ знайшли в її сумочці. «О, в такому разі це запитання не становить ніякого інтересу», – сказала Джейн. «О, становить, та ще й який», – сказала місс Марпл. «Це чи не єдина деталь, яка справді була цікавою? Деталь, яка зруйнувала всі плани вбивці». Усі з подивом подивилися на стару даму. «Я сама не могла цього зрозуміти протягом двох днів», – сказала міс я Марпл. «Я сушила собі голову і сушила, і раптом все стало зрозумілим. Я пішла до інспектора і попросила його зробити один експеримент. І він погодився». «Який експеримент?» Я попросила його приміряти той капелюшок на голову бідолашної дівчини. І, звичайно, нічого в нього не вийшло. Капелюшок не підходив, їй за розміром. То був не її капелюшок. Міс Бентрі вирячила очі. Але ж він був у неї на голові. Почнемо з цього. Не на голові. Міс Марпл замовкла на мить, зачекавши, доки зміст її слів дійде до кожного, а тоді провадила. Ми не засумнівалися в тому, що там було тіло бідолашної Гледіс, але ж ми не бачили її обличчя. Вона лежала до лілиць, ви ж пам'ятаєте, і капелюшок усе приховував. Але ж вона була вбита! Так, згодом, але в ту мить, коли ми телефонували до поліції, Гледіс Сандерс була жива і здорова. «Ви хочете сказати, що хтось прикидався нею? Але ж коли ви доторкнулися до неї...» «Це було мертве тіло, поза всяким сумнівом», сказала місіс Марпл дуже серйозним голосом. «Але ж хай йому піс!» Пробурмотів полковник Бентрі. Мертві тіла не валяються на кожному кроці. Що ж вони зробили з тим першим трупом потім?» «Він відніс його назад», – сказала міс Марпл. «То була підла думка, але надзвичайно розумна. Наша розмова у вітальні наштовхнула його на неї. Тіло бідолашної мері – покогівки. Чому б не використати його?» Ви ж пам'ятаєте, кімната Сандерсів була поруч із помешканням слух. Кімната мері була від них через двоє дверей. Люди з поховального бюро мали прийти набагато пізніше. Він розраховував на це. Він переніс тіло по балкону. У п'ятій було вже темно. Одягнув його в одну з суконь своєї дружини та в її велике червоне пальто. А потім виявив, що комод із капелюшками замкнений. Йому залишалося тільки одне, і він скористався одним із капелюшків бідолашної дівчини. Ніхто цього не помітить. Він поклав панчоху з піском поруч нею. Потім пішов улаштовувати своє алібі. Він зателефонував дружині, назвавши себе містером Літлвордом. Я не знаю, що він їй казав. Вона була довірлива жінка, як я вам уже говорила. Але він умовив її покинути гру в бридж раніше і не заходити в готель Гідро через парадні двері, а чекати його біля пожежної драбини, де вони зустрінуться о сьомій. Він, мабуть, сказав їй, що має для неї якийсь сюрприз – він повертається до готелю «Гідро» зі своїми приятелями і влаштовує так, щоб місіс Тролоб і я натрапили на вбиту разом із ним. Він навіть поривається перевернути тіло горілиць, і я зупиняю його. Потім директор телефонує в поліцію, і він, хитаючись, виходить із готелю. Ніхто не вимагав від нього алібі на час Після вбивства він зустрічає свою дружину, підіймається з нею пожежною драбиною. Вони заходять до їхньої кімнати. Можливо, він уже розповів їй якусь історію про тіло. Вона нахиляється над ним, і він хапає свою панчоху з піском і завдає удару. О, мої любі, мене нудить, коли я думаю про це навіть... Потім швидко знімає з неї пальто і спідницю, вішає їх у шафу і вдягає її у той одяг, який був на другому тілі. Але капелюшок не налазить. Волосся Мері коротко підстрижене, а в гледі Сандерс, як я вже казала, воно стягнете у великий вузол на потилиці. Він змушений залишити капелюшок поруч із тілом, у сподіванні, що ніхто не зверне на це уваги. Після цього він відносить тіло бідолашної мері до її власної кімнати і кладе туди, де воно лежало. «Це здається неймовірним», – сказав доктор Ллойд, – «адже він ішов на великий ризик». Поліція могла з'явитися дуже скоро. «Ви ж пам'ятаєте, що телефонна лінія вийшла з ладу», – сказала міс Марпл. «Це була його робота. Він не міг дозволити, щоб поліція прибула на місце злочину надто швидко. Коли ж вони нарешті прибули, то згаяли деякий час у кабінеті директора» перш ніж піднялися до спальні Сандерсів. Це було його найслабшим пунктом. А ну ж, якби хтось помітив різницю між тілом, яке було мертвим дві години тому, і тим, яке менш ніж півгодини тому було ще живе. Але він покладався на той факт, що люди, які першими відкрили злочин, не володіють експертними знаннями. Доктор Лойд ствердно кивнув головою. Припускалося б, що вбивство скоєно за чверть до сьомої, або десь так. Насправді воно було вчинене о сьомій, або на кілька хвилин пізніше. Поліційний хірург не зміг би оглянути тіло раніше, як у пів на восьму. На той час він уже не міг би помітити різницю в часі. «Я була тією людиною?» «Яка повинна була б це помітити?» – сказала міс Марпл. «Я мацала руку бідолашної дівчини, яка була холодна, мов крига. А проте пізніше інспектор говорив про вбивство так, ніби воно було скоєне перед самим нашим прибуттям. І я не звернула на це уваги». «Ви й так багато на що звернули увагу, міс Марпл», – сказав сер Генрі. Ця історія відбулася ще до мого часу. Я навіть не пригадую, що чув про неї. Що сталося потім? Сандерса повісили. Сказала міс Марпл із виразом похмурої втіхи. І я була дуже рада. Я ніколи не жалкувала про те, що допомогла видати того чоловіка до рук правосуддя. Мене завжди страшенно дратували заклики сучасних гуманістів, що вимагають скасувати смертну кару. Її суворе обличчя полагідніло. Але я завжди гірко докоряла собі, що не змогла врятувати життя тієї бідолашної дівчини». Але хто став би слухати стару жінку, який раптом забандюрилося робити такі серйозні висновки? А проте хто знає? Можливо, це й добре, що вона померла тоді, коли життя ще здавалося їй щасливим, і не стала жити далі нещасною та зневіреною у світі, який почав би здаватися їй дедалі жахливішим. Вона... Кохала того мерзотника і довіряла йому. Вона так ніколи і не викрила його. Отже, промовила Джейн Гельєр, можна сказати, їй пощастило. Дуже навіть пощастило. Я хотіла б... І вона замовкла. Міс Марпл подивилася на вродливу і розпещену славою Джейн Гельєр і... З дещо сумною усмішкою кивнула. — Я вас розумію, Люба, — лагідно сказала вона. — Я розумію.